Місто, в якому не ходять гроші. Життя підтошнювало. Гроші з'являлися в кишенях набагато повільніше, ніж зникали з них. І це була чи не єдина головна проблема в житті всіх, хто був навколо. Не було навіть в кого спитати, як бути в такій ситуації, бо в ній були абсолютно всі. І ніхто ще з тої ями не виліз. Аліса збиралася лягати спати і налила собі до половинки шклянку червоного вина, щоб рятуватися, коли буде мучити дурний сон. Так легше відмахнутися від незрозумілих кольорових і мутних картинок, які виникали в її уяві, ніби старі і потерті діафільми, котрі роками вже пилилися в баночках свема у шафі на кухні, і ніхто не наважувався їх звітам викинути. Змучена уява дівчини прокручувала дивні за побудовою німі фільми, і вино насправді тільки підсилювало ефект, занурюючи її знову в сон. Перемучившись, фактично не поспавши нормально жодної години, Аліса лежала із заплющеними очима, боючись їх відкрити, щоб не побачити на годиннику годину четверту або п'яту ранку. А найгірше цілу ніч вичікувати той момент, коли вже нарешті можна встати. Ти ніби в'язень в власному домі, не маєш права піднятися, бо хочеш спати, але заснути не, д... не дає тобі якась вища сила, яка посилає команди в твою голову, і та виконує їх без твоєї участі. З кухні почувся біпер, годинник сигналізував всьому. «Слава Богу», – сказала в голос Аліса, потягуючись в ліжку. В голові був бардак, ніби кульки з олова перекочувалися і билися об виски зсередини. Чи буде колись в цьому кінець? Що я зробила такого, щоб це все відбувалося саме зі мною? Чому подружка Марго Гає спати і встає, ніби запрограмована, вилежується як кіт? Біля її вуха може стартувати ракета, вона ще й говорить вісні. Але навіть спеціалісти з розшифровки мови древніх майя не дали би ради розібратися в її нічних текстах. Аліса почистила зуби і поглянула на себе в дзеркало в ванні. Те, що вона побачила, доволі їй сподобалося. З протилежного боку на неї дивилася молода сексуальна особа з розтріпаним і злеженим волоссям, яке надавало їй вигляду якогось особливого шарму. На кутиках грота була невитратована зубна паста, яка не дуже в'язалася з тим, як би хотіла виглядати Аліса. Ця картина нагадала їй стару фотку з альбому, де вона трирічна, стоїть у смішних, старомодних штанцях, помпах і їсть морозиво, залишаючи його сліди абсолютно на всій поверхні свого тіла. Нараз Алісі стало сумно. Розуміючи, що безтурботність випала з рис її характеру, геть чисто назавжди, вона знову зайшла до спальні. Завжди дуже важко констатувати факт якоїсь пропажі, чи то улюбленої роками речі, чи тим більше чогось пов'язаного з комфортом життя і незалежного від тебе самого. Була субота. Аліса вирішила допити те, що залишилося від ночі у шклянці. Вино за шість годин видохлося, і замість того, що від нього зазвичай чекають, вона відчула неприємний дискомфорт шлунку, який звик у цей час, що в нього вливають щонайменше йогурт. «Фу!» – вирвалося з горла разом з непривабливим запахом підгулявшого винограду. Тож треба було додати собі кайфу з самого ранку. Каву в ліжку Алісі не подавали вже з півроку. Її бойсренд, як любила вговорити Марго, пішов від неї того дня, коли її звільнили з престижного дизайнерського бюро. Аліса заробляла на них двох, і коли це закінчилося, Макс згадав про свою першу любов і звалив до неї велику трикімнатну квартиру із ще більшою ванною джакузі, в якій та проводила більшу частину свого життя. Аліса включила маленький телевізор і, не дивлячись, поклала дистанційку на місце. Під пальцями вона відчула папірець, і не відриваючись від екрану, на якому з самого ранку вже колись третій раз пробували застрілити, дослідила рукою предмет, на який вона наткнулася на тумбочці. Конверт проминуло в голові. І тисяча догадок миттєво ковзнула по мільйонах нейронів її мозку. Одна з них, найбільшою вірогідністю правди, попала на екран підсвідомості, на якому людина часто бачить то, про що в даний момент думає. Фраза «Несплачені рахунки» висвітилася на цьому дисплеї. Хвора тема – гроші. Галіса взяла конверт в руки і розірвала, так само не відриваючи очей від екрана, де вже нарешті застрілений мужик ніяк не міг померти і дзвонив комусь по мобілі. Вона опустила погляд вниз на листок, який витягла двома пальцями і тримала догори ногами. То не було рахунки. І взагалі, як той конверт міг опинитися в неї в хаті, коли з вечора його там не було? Противні мурашки своїми босими холодними ногами табуном пробіглися по її спині. Боючись констатувати факт якоїсь неприємної новини, Аліса повільно перевернула листок і впилася в нього очима. Це був квиток. Звичайний сірий залізничний квиток, який продаються за наявності паспорту пасажира. Квиток був виданий годину тому, принаймні так було написано на квитанції. У графі місце призначення було написано місто, яке Аліса ніяк не могла згадати на швидку руку. Її не, не чесаній голові аж ніяк не змогли позбиратися думки відносно того, хто б міг зробити з нею таку авантюру, зайти вночі в квартиру, дочекатися одного з небагатьох моментів, коли вона засинала і покласти на тумбочку конверт і потім так само беззвучно вийти. Фак. вирвалося в неї з горла. По тілько ті самі двоє, що застрілили першого мужика, вже ганяли за іншим з тим самим наміром. Була субота. Ранок. Абсолютно ненормальний ранок. Аліса набрала телефон Марго. Це була єдина особа, яка мала ключі від квартири і могла дозволити собі зайти в будь-який момент. Тим більше, що вона часто користувалася такою нагодою і приводила туди хлопців, бо не могла з ними робити того в себе вдома через наявність батьків. «Алло!» – почувся і слухок і захрип, захриплий голос. «Яка скотина так рано!» «Ти приходила вночі?» – спитала Аліса голосом, який дільничний питає у вас. Чи все нормально, знаючи в той же час, що нормально далеко не все? Ти що приколюєшся? Як не маєш кого розвести зранку, то не роби експерименти зі мною, погано закінчиш. Культура мови то твоя фішка, в мене якась містика, хтось підкинув на чибілет на поїзд, який їде в якусь дупу, причому через годину, і на моє прізвище. Мене там нема, включивши нарешті останки свого заспаного інтелекту, спитала Марго. Ні, тоді ти не по адресу. По це не до свого придурка, може, йому надоїло валятися зі своєю шмарою в ванні, і він по ночах шукає собі проблеми на голову. Ключ я тільки в тебе. Після того, як він пішов, я поміняла замок. Та могла бути або ти, або ти. Ляж проспися, агата Крісті, твою мать. слухавці пішли гудки. То не було Марго, зробила висновок Аліса. До поїзда залишилося менше години. Можна було просто порвати і викинути білет, але незрозуміла сила тягнула її на вокзал. Одягаючись на ходу, схопивши Атлас, вона пробувала знайти місто, вказане у квитку, його там не було. Вокзал був недалеко і, в принципі, біля нього знаходився супермаркет, в якому Аліса часто купувала продукти. Холодильник був пустий так, що поїздка набрала вже якоїсь практичності. Друнувата посмішка намалювалася на її обличчі, коли вона сідала в таксі. Розмова з шофером було б надто дивно, якби він запитався, куди вона збирається їхати. Але він її не спитав. Він вів машину і встигнув, гав, встигав гавкати на всіх, хто в той час був на дорозі. Що ти їдеш, казліна, куди прешся, мудділа?» Такого плану крики супроводжували їх всю дорогу до станції. Аліса розплатилася і вийшла з машини, попрямувавши просто до віконця інформації. Там відповіли, що її поїзд відходить за 20 хвилин, а щодо того, де знаходиться її пункт призначення, сказали, що найближчий дурдом через дві вулиці. Поїзд номер 86 відходив з третього перону. Підійшовши до свого вагону, Аліса показала квиток провіднику і кинула погляд за його спину всередину. Нічого особливого і підозрілого. Якась бабулька тягнула величезний міг по сходах в тамбур, блокуючи вхід і вихід. Що не завжди таскають в тих мішках. Провідник пропхав бабку разом з її крамом в середину, сплюнув під вагон і зі словами: "Звідки беруться такі барани на його сиву голову", віддав перерваний квиток і сказав, що її купе номер 3. Аліса зайшла в вагон, по коридору вже в зворотному напрямку прорізала та ж сама бабка з тим самим міхом і запихала до свого купе, незалежно від волі всіх пасажирів, що були в коридорі і дивилися у вікно. Дівчина встигла заскочити в третій купе. Там було пусто. Без задньої думки, що я сюди приперлася, вона сіла і розірвала пакет з вагонною білизною. Видно, думки думалася надто повільно і ні про що, бо глянувши у вікно, вона помітила, що поїзд рушив. Перон набрав швидкості і разом з людьми втікав від Аліси і від її вікна. Чомусь було таке враження, що вона тут останній раз. До купе зайшов провідник, сів на поличку, зітхнув тяжко і попросив квиток. Вам виходите пів на першу ночі, я розбуджу. Що то за місто, спитала Аліса. Та хрень його знає. Сьогодні перший раз їду сюди. Я постійно на Крим, сьогодні кума міняю. Ясно, коли станція буде? Та буде за дві години. Сам і вийду про себе, подумала Аліса. Що дві годинки дороги назад провітрю мозги трохи задубалися звоїти кінці з кінцями. Ходячи по своєму великому сірому місту, вона й не помітила, що прийшла весна. Кругом понабухали бруньки і нагадували соски дівочих грудей, що терчать під футболкою, коли ті думають про щось тільки їм відоме. Знову прийшов провідник і, нічого не спитавши, поставив на стіл шклянку чаю і два кусники рафінаду. Печення будеш? А лимончик можна? питанням на питання, відповіла Аліса і перекреслила надію варити на собі як мінімум пів гривні. Можна машку ляжку по-салдафонськи зморозив вагоно вожати, зержав і вийшов з купе. Круто, подумала Аліса, виходить так, що більша частина людей навколо такі ж хами, як і цей. Слава Богу, що не зустрічаєш їх всіх на раз. Вона застелила собі поличку, вляглася на спину і тупо дивилася на стелю, намагаючись переховати дірочки на вентиляційному люку. Чай пройшов по всіх трубах з приємним теплом, змивши залишки ранішнього алкоголю і присмак зубної пасти. В купе постукали, зайшов Німей, який на цьому відрізку дороги завжди продавав газети з кросвордами і календарки з голими тітками. Аліса взяла в нього збірку тупих кросвордів, такого плану, що відгадуєш всі 100% із запропонованого і відчуваєш себе як мінімум спінозою до моменту, коли попадає кросворд зі старого журналу «Наука і жизнь» і ти зараз нараз падаєш на землю з вершин свого інтелекту. Хлопнувши дешеву скандинавську головоломку за півгодинки, рука з ручкою ковзнула вниз. Очі заплющилися під вагою невиспаної ночі. Стук куліс заколесав молоду дівчину і зробив своє. Вона заснула. Було 31 березня. В той момент, коли вона розплющила очі, на сусідній полиці дрімав якийсь мужчина, відвернувшись від Аліса і цілого світу до пластикової стінки вагона. І добре йому так було. Часом так є, що відчуває себе дуже комфортно, притулившись до якоїсь зовсім непристосованої речі. Але ти знаєш сам один, як з чимось рідним, і ніхто не має права перервати ваш інтимний контакт. За вікном пропливали сірі силуети нічного лісу. Боже, я проспала цілий день про минулу в голові, а з грудей вирвався крик, який і закінчив, власне, інтим того дядька із пластикою перегородкою, і він незадоволено хрюкнув і повернувся до світу лицем. Ти що, з полички впала? приїзду звернувся він до дівчини, дивлячись кудись поза нею, шукаючи наступного після перегородки об'єкту для передачі йому на вічне збереження своїх глибоко схованих від чужого ока секретів. По-моєму, я впала з неба, коли наступна станція? Я не скажу, точно, тобі коли виходити? Я запуталася, зі мною щось ненормальне твориться, а Люця починала боятися. Вже й давно пора було почати, видно, ситуація видалася настільки незвичною для простої, організованої молодої особи, що важко було реагувати на неї більш-менш адекватно. В купе легеньку постукала і зайшла старша пані, напарниця хама-провідника, яка прийшла йому на зміну. Вам виходити через півгодини. Не забувайте речі, і швидко вийшла. Аліса вибігла за нею, почуття страху поволі наповнювало її всю, від п'ят аж до кінчиків волосся. А що це за місто, вибачте, може, це виглядає по-дурному, але дозвольте мені їхати далі, і не хочу тут виходити. Мені ненормальник і без тебе хватає, невдоволено відповіла стара провідниця. Вийдеш, купиш білі, якщо встигнеш, знов сядеш, інакше викличу мінтів, все понятно? Вона страшно вирічила свої вигоріли на сонці за довге одноманітне життя очі і перед носом зачинила двері службового купе. Курва мать, прошепіла Аліса. Курва ваша була мать, на цей раз голосно сказала вона в бік зачинених дверей, за якими якимись свистом хрупів провідник хам і де зникла хамка його напарниця. Вона підбігла до розкладу руху поїздів, але на стіні висів розклад із зовсім інакшим маршрутом, що часто буває на наших залізницях. Вона зайшла до купе, дядько знову був повернутий, але цього разу спиною до стіни і дивився в темноту десь під стіл. Він там знаходився новий об'єкт його уваги і набагато цікавіший, ніж то, що його оточувало. Аліса мала зі собою маленьку дамську сумочку, в якій носила речі як життєво необхідні, так і цілковито непотрібні одночасно. Та як і будь-яка подібна інша дівчина в інші подібні сумці. Вона відкрила її і висипала на стіл все, що там було. Дядько ще лежав і дивився на стіл, якби був котом, то повів би вухом у бік звуку, падаючих на столик предметів, але він не був котом і вухо залишилося на місці. Гроші вкрали? спитав він з надією. Не забудь голову, як будеш виходити, в'їдливо сказала Аліса і, згорнувшись назад, вийшла з купе. Поїзд зупинився, вона зіскочила на перон і побігла в напрямку станції, щоб купити квиток до кінцевого пункту. Перон був старий, неосвітлений. Калюжі стояли тут навіть тоді, коли декілька днів світило сонце, а в повітрі чувся специфічний запах залізничного гару, яким дихають тепловози. До будинку залишилося метрів сорок. Аліса побігла швидше. Вона з розбігу штовхнула важкі вхідні двері і очима знайшла касу. За вікном сидів персонаж, який у старих совкових фільмах обов'язково грав би бухгалтера. Кругленькі окуляри на носі, біла за її біля сорочка і на рукавники, колись сірого, а тепер брудного сірого кольору. Він глянув на неї з окулярів і з нецікавістю запитав, що вам? Мені квиток до кінця на цей поїзд, який стоїть на пероні. І, будь ласка, скорше, бо він зараз відходить. Зарі я не маю права давати квитки на поїзд, який вже стоїть. Це прохідний, і продаж закінчується за 5 хвилин до прибуття. Але сьогодні переводять стрілку на годину назад, і я маю право це зробити. Вам який купе чи плацкарт? Всюдно тільки скорше. Аліса нервово перебирала ногами і руками. Прошу купейний, з вас 30 разів бігти будинок в вокзал. Не зрозуміла, куди бігти від закричала Аліса. Візьміть гроші, вона відкрила сумку і кинула у віконце банкноту в 50 гривень. Гроші в нас не ходять. Кожна людина, яка щось продає, має право замовити від покупця будь-яку дію замін. Це починало скидатися на вчорашній сон, який не давав Алісі спати цілу ніч. Як би вона хотіла заплющити очі і відкрити їх у себе в теплому ліжечку, біля якого тумбочка і шклянка теплого видохлого вінця. Але нічого не виходило, станція була на місці. В станції ненормальний касир і нормальна вона, Аліса, яка попала, в очевидь, до країни чудес, про яку вона читала в дитинстві і страшенно хотіла бути на місці тамтої Аліси. Ніфіка собі бчихнула, мимоволі задала анекдот, який закінчився такою ж фразою, після того, як дівчинка, вчихнувши, тримала в руках усі свої внутрішні органи. Будете брати квиток, чи я викличу поліцію. Я вже вибив його, вам треба брати, бо будуть неприємності. Повернув її до життя касир бухгалтер-садист. За те, що ви не відразу заплатили, вам треба обійти вокзал 40 разів. І тут Аліса побачила те, на що спершу не звернула уваги. Шкіра на обличчі касира змінювала колір. На початку розмови вона була звичайною блідою шкірою літнього мужчини. коли він давав їй квиток, вона була з зеленим відтінком, що Аліса списала на відблиск від старої лампи на столі. А тепер він був бордово-синій, так ніби в нього під шкіру запустили бридкулю міністерну фарбу. Алісі стало зле, вона захотіла вирвати. Поїзд дав гудок і повільно рушив. Вона плакала тихо без звуку, розуміючи, що вляпалася дуже круто і ніхто їй тут не допоможе. А старий касир дзвонив до поліції. Їх приїхало чоловік 10, що вказувало на факт поважного ставлення до дисципліни в їхньому місті. Аліса сиділа, прихилившись спиною до зачовганої стіни касового залу і дивилася собі під ноги. В голові крутилася одна єдина думка – як могла твереза людина вляпатися в таку жахливу історію. Вона усвідомлювала, що мало що шарить з усього того, що відбувається навколо, і впадала дедалі в більшу паніку. Поліцейські були одягнені у форму, яка дуже нагадувала військову форму гітлерівської Німеччини, що додавало ситуації ще похмуріших відтінків. Всі розмовляли мовою, що нічим не відрізнялася від тієї, якою говорила Аліса. «Ваші документи», – офіційно зажадав молодий поліцей і простягнув руку. Аліса подивилася йому в очі і тихо спитала. «Де, чи цей кошмар таки правда?» Якщо ви не будете виконувати моїх наказів, вас буде покарано. Документи вже з погрозою тоном учня-трієчника, якому випадково поставили підтірку, і він боїться, щоб хтось цього не помітив і не виправив назад, гримного молодий поліцейський. Аліса простягла йому паспорт і зауважила, що колір його шкіри змінився на ніжно-рожевий, як у свинки, яких малюють на дитячих відкритках. Це був перший позитивний досвід за всю драму, розіграну на цій станції. Вона зробила висновок, що колір шкіри цих людей змінюється залежно від емоцій, які вони відчувають до співрозмовника. От би в нас так було. Я би вигнала Макса ще з рік тому, він, він не їв би моїх продуктів і мене, а я лишилася би на класній роботі. З дизайнерського бюро Алісу вигнали за запізнення, Макс захлопнув її вдома, а стрибати з третього поверху не входило в її найближчі плани. Подзвонивши йому на мобільний, вона почула те, що часто чуємо ми, коли дзвонимо до когось украй потрібного. Ваш абонент поза межами. Аліса простягла паспорт поліцейському, інтуїтивно збираючись почути від нього щось нове в своєму житті. Ви хуліганите, ви не виконали прохання касира, тож будете покарані 50 кругів навколо вокзалу. Аліса вже мала поганий досвід допитуватися, не виконуючи їхніх тупих завдань, і вирішила зробити це після того, як оббіжить вокзал 50 разів. Ні за що на світі, ще годину тому вона не повірила в то, що бігла тебе, як придурочна, навколо якоїсь засраної станції в першій годині ночі. Але треба було щось починати з'ясовувати ситуацію, в якій вона опинилася, і вона побігла. Станція була не дуже велика, але 50 кругів становило добрих 10 кілометрів. Поліцаї стали навколо вокзальчика так, щоб контролювати кожен метр її шляху. Вона не мала жодного шансу втекти в корчі і десь сховатися. Двоє з поліцаїв дивилися на неї з жалем, і колір обличчя був у них, як в тої свинки, про яку я згадував. А решта мужчин мала лиця кольору надувного синього крісла, яке Аліса купила для комфортного читання вечорами. Крісло лиці, очевидно не були в захваті від того, що їм довелося пертися на вокзал через якісь копичені розборки посеред ночі, що явно не дасть їм бонусу у просуванні верх службовими щеблями. До 30-го кола вона ще рахувала і намагалася присвистувати в ритм, щоб не здуріти, обдумуючи всю дебільність випадку, а потім тільки один з поліцайів ліниво, але з ледь помітним співчуттям ставив хрестики на, на папірці, щоби не збитися з рахунку. Аліса бігала майже годину. Під кінець це пересування її тіла важко буде назвати бігом. На думку, наверталися різні фільми про машину часу, може вона потрапила в якусь чорну діру, її принесло на 40 років тому назад. Вона відпахнулася від таких science -fiction роздумів. Доплила в останнє коло до кінця і знесилено сіла додолу. Поліцейський зі папірець і викинув його в урну. потім підійшов до Аліси і з розумінням сказав: Новій людині у вас тяжкувато, поки розберешся, що в чому, не ламаєш дров, тут ніхто нікому ні за що не платить. І тому була видумана система платити за послуги своїми діями. Когось це забавляє, когось бісить, але порядок є порядок. І нікого не обходить, подобається то тобі чи ні. Ігор, поліцей, який уводив Алісу в курс справи, окликнули ті, що були біля машини. Поїхали спати хочеться. За три хвилини їзди, звідси є готель. Поїдь виспися, а то ще кудись вляпаєшся, порадив поліцей з лицем, як різдвяна свинка з відкритки, і почала пав до авто. Аліса, задихана, спотіла і ніяка, знову зайшла до станції. Касир так само ліниво сидів у своїй конорі, рахувавши десь на калькуляторі. Касир так само ліниво сидів у своїй конурі і рахувавшись на калькуляторі, навіть не глянувши в її бік. Морда в нього була ядуче зелена, що вказувала на роздратування тим, чим він якраз і займався. Аліса підійшла до розкладу поїздів і похолола. Поїзд приїздив сюди в 0030 два рази на рік, в ніч, коли переводять стрілки годинників. Це все нагадувало фільм, який дивишся тільки задля того, щоб дізнатися врешті-решт, що там буде в кінці. Частому в тому фільмі тягнеться тягуче довго, а фінал знати хочеться. Боючись стати на перепоні зеленомордого касира, дівчина вийшла на вулицю, по якій шойно пробігла рівно 50 разів. Метрів столівіше під великим розлогим горіхом стояла машина із шашечками на даху. Напевно, таксі, подумала вона, якщо ні, головне не болтнути щось зайвого, досить аеробіки на сьогодні. Таксист спав, закинувши голову назад так сильно, що здавалося, кадику то тут прорве шкіру на шиї. Ей, окликнула його Аліса. Ей, ей, ви вільні, можете їхати кудись? Він пролупив більма, посямкав ротом і глянувши на неї своїми виболошеними рибичими очима, бульками, сказав Кудись можу, а куди треба. Готель тут є? Є готель, сідай, не спиться тобі, з поїзда. Ну, ви такий самі, як і всі тут. Тоже такою станеш? Не від власної волі сюди люди попадають. Таксист стопив прикурювач і запропонував папіроску. Будеш? А за неї треба платити? Ні, тільки за проїзд. Він підролив до шлагба, який закривав дорогу на виїзд із паркінгу, опустив вікно Аліси кнопкою на панелі і сказав, звідки таке слово платити? Зразу видно, свіжина, відстойна.